Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu știința și religia. Astăzi vom vorbi despre judecăți critice despre evoluția omului. Părinte Grigorie, bine ați venit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Bine ne-am întâlnit iară. Nu se poate să nu se fie acumulat și obiecții fondate științific împotriva apariției omului din maimuță și al evoluției omului în general. De aceea am rezervat și lor o emisiune întreagă. Cu ce vreți să începeți? Să începem cu cele referitoare la apariția omului și să lăsăm la urmă evoluția ulterioară. Iar cu privire la apariție, aș începe cu critica adusă dovezilor paleontologice, singurele dovezi zise faptice. Ca de obicei, aceste dovezi au fost chemate să umple golurile din etapele prezumtive ale separării omului de maimuțe. Apropo de goluri, aveți un citat în carte care merită spus acum. Vă rog să-mi permiteți. Este din cunoscuta revistă de specialitate Natural History și sună cam ironic la adresa paleontologilor evoluționiști. Citez. Natura umană detestă vidul, în special cel genealogic. Goluri în tezaurul fosilier al evoluției umane au existat dintotdeauna, dar o criză de verigi lipsă speculative niciodată. Am încheiat citatul. Într-adevăr, a fost la un moment dat, sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, o adevărată furie a descoperirilor de fosile umane. Alături de oamenii de știință s-au adăugat numeroși amatori care, fără scrupule, au recurs și la falsuri grosolane numai să acrediteze ideea care le devenise dragă sau să-și lege numele de o zisă descoperire epocală. Este cazul paleontologului amator Dawson, care a produs în anul 1953 falsul om de Piltdown, pe care s-a grăbit să-l boteze cu numele său, Eoanthropus Dawsonii. Falsul consta din reunirea unei părți de craniu uman cu o mandibulă de maimuță. Din câte știu, sunt alte falsuri și mai celebre. Vă referiți probabil la omul de Java, al lui Dubois, anunțat ca mare descoperire prin anul 1891. El a pus alături o calotă craniană de gibon și un femur de om, care nici măcar nu au fost găsite alături, ci la circa 15 metri depărtare unul de altul. Merită menționat faptul că, după suspectarea falsului, autorul a putut înfrunta rușinea, a retractat înainte de moarte și a ars fosilele. Cu toate acestea, v-am spus într-o emisiune trecută că un genetician mare ca Luantin, după câteva decenii de la mărturisirea falsului chiar de către Descoperitor, mai dă exemplu omului de Java ca fapt al evoluției, fără comentarii. Dar cel mai mare scandal am înțeles că l-a provocat falsul om de Pekin. Da, și din păcate el a fost pus pe seama unui om al bisericii, Jezuitul Pierre Teilhard de Chardin, care fusese implicat ca expert numai și în falsul om de Pildown. Se pare că Chardon nu este o excepție printre catolici. Părintele Serafim Răuz cred că are dovezi când scrie, citez. Mulți teologi romano catolici spun că ideea de rai nu se potrivește cu descoperirile antropologiei moderne. Deci trebuie să reinterpretăm totul, pornind de la concluzia că omul a evoluat din animale inferioare. Păcatul strămoșesc, spun ei, Trebuie să însemne că de îndată ce omul a ajuns la o dezvoltare îndestulătoare pentru a deveni conștient de sine și deci de a se face om, această conștientizare a fost ca un fel de cădere. Am încheiat citatul. Mă iertați pentru paranteză. Să revenim la scandalul din jurul lui Chardon. Proporția scandalului a fost mai mare în acest caz pentru că după ce s-a mărit artificial capacitatea unui craniu de maimuță, când gluma s-a îngroșat, a fost făcut pierdut. Din toate craniile atribuite unor antropi, găsite într-o peștere de lângă Pekin, astăzi au mai rămas doar câteva cranii de maimuță, sparte toate în zona occipitală, probabil de oameni primitivi care le-au mâncat creierul. Dar schelete mai întregi nu s-au găsit pentru aceste verigi de legătură propuse, ci doar cranii? Nu s-au găsit iar asupra precarității unor asemenea dovezi, s-a pronunțat biologul Pierre Grasse, fost președinte al Academiei Franceze. Citez și eu, trebuie să ne ferim să acceptăm cu ușurință reconstituirile strămoșilor noștri în baza unor documente mizerabile, cum ar fi câțiva dinți sau o calotă craniană pe care ni le propun cu multă seriozitate unii paleontologi cu foarte multă imaginație. Închei citatul. Și o calotă craniană este încă o piesă mare. Omul de Nebraska, zis așa, a fost propus în 1922 numai pe baza unui singur dinte, care mai apoi s-a dovedit și acela a fi al unui porc pe carie. nu se poate să nu fie și paleontologi serioși. Ei ce spun? Sigur că sunt. Toate dovedirile de falsuri amintite sunt, de fapt, rezultatul cercetărilor lor serioase. Ei atrag atenția că pentru a descrie cu adevărat o verigă intermediară în procesul de umanizare a unor mai muțe, în lipsa unui schelet întreg, esențial ar fi pelvisul întreg sau craniul întreg, nu părți de calotă craniană și în niciun caz oasele lungi ale membrelor sau altceva. Părinte Grigorie, o concluzie despre dovezile paleontologice, ca să trecem la altceva. Să încercăm. Îmi pare rău că nu am reținut numele paleontologului care a spus cuvintele din citatul următor. Știu că în paleontologie, cel puțin... Datele sunt în continuare atât de nelegate încât teoria influențează puternic interpretările. Teoriile au reflectat în trecut în mod clar ideologiile noastre curente în locul datelor reale. Cred că este un citat semnificativ. De asta l-am și pregătit. Trist pentru evoluționiști, dar din fericire pentru oameni, adevărat. La ce trecem acum? Am putea spune de acum câte ceva despre dovezile furnizate de alte științe cu privire la evoluția omului. De exemplu, demografia. Evoluția numerică a populației este estimată printr-o formulă complicată pe care nu are rost să o prezentăm, dar despre care vom spune doar că depinde proporțional de numărul de descendenți care îi revin unui părinte de același sex cu el și exponențial de numărul de generații studiat și de numărul de generații care încap în longevitatea dată. Fără calcule, ce concluzii sugerează o asemenea alcătuire a formulei? Sugerează mai întâi că numărul de generații nu poate fi prea mare fără să se ajungă la o mărime imposibilă a populației. Deci capătă credit varianta biblică, cu un trecut recent pentru om, căci în milioanele de ani ale științei ar încape prea multe generații. Pe măsură ce crește numărul de generații, trebuie să scadă numărul de descendenți pe părinte, ceea ce reduce șansele de selecție și, la limită, poate duce chiar la dispariția populației. Dovezi din partea unei științe mai cunoscute oamenilor nu sunt? Sigur, mereu răspunde prezent genetica. Recent, în 1995, Vorden a lansat o procedură de calculare a vitezei de evoluție a unei populații printr-un indicator numit de el informația genetică în fenotip, prescurtat GIP și exprimat în biți. Un bit echivalează cu efectul provocat prin înjumătățirea dispersiei indicatorului GIP. Sigur că procedeul de calcul este și în acest caz prea complicat pentru a descrie discursiv. Să spuneți așadar tot concluziile. Da. Numărul de descendenți pentru un părinte, de același sex cu el, a rezultat a fi șase. Ceea ce înseamnă familii de 14 membri aproape imposibil de mari pentru specia umană. Când s-a avut în vedere complexul de caractere fenotipice implicate în procurarea hranei, a rezultat că ar fi necesare 100 de generații pentru ca valorile negative extreme să ajungă la nivelul valorilor medii. Poate că nu ar fi o viteză de evoluție neglijabilă. Căci cu un interval de generație de circa 30 de ani la om, 3000 de ani în cap și în timpul biblic. Dar înlocuind aceste rezultate în formula evoluției demografice amintite, concluzia este imposibil. Face Părinte Grigorie că evoluționiștii neglijează concluzii extrase din calcule așa de riguroase. Simplu. Nu au cunoștințele de matematică necesare pentru a evalua rigurozitatea unor asemenea demonstrații. Ca și Darwin, care v-am spus că avea în bibliotecă lucrarea lui Mendel și nici nu i-a tăiat paginile ca să o citească, speriat de matematica din ea. Și ca toți biologii vremii acelia care nu i-au înțeles demonstrația lui Mendel. Nici biologii din timp mai recenți nu sunt altfel. Celebrul evoluționist Julian Huxley nu numai că face un calcul aberant, dar după aceea susține un rezultat aberant, considerând realizabilă o șansă de evoluție a calului estimată de el la 1 supra 10 la puterea 3 milioane când vârsta de 5 miliarde de ani atribuită de ei Pământului este doar de 10 la puterea 17 secunde, iar numărul total al atomilor din tot Universul este de circa 10 la puterea 80. Numărul lui Haxley, 10 la puterea 3 milioane, este un fel de infinit. Deci ce șanse putea avea calul lui Huxley? șansa pe care o are evoluționismul în general. Bravo, mi-a plăcut. Propun să punem punct aici. Mulțumesc pentru că vreți să-mi lăsați mie ultimul cuvânt. Dar odată cu discuțiile despre cele întâmplate în ziua a șase-a afacerii, încheiem și orice discuție despre evoluție. De aceea vă las tot pe Sfinția voastră să încheiați cu o concluzie. Da, mulțumesc. Evoluționiștii teiști îl reclamă ca partizan al ideilor sale și pe Sfântul Grigorie Denisa. Dar iată ce zice Sfântul despre evoluție într-un citat pe care l-am pregătit în acest sens. În ce privește felul în care au fost făcute toate pe rând, trebuie să-l lăsăm deoparte, căci nici despre lucrurile mai ușor de înțeles pe care le percepem cu simțurile, nu s-ar putea pricepe ușor modul în care au fost aduse la viață. Așa că trebuie să socotim lucrul acesta ca neînțeles nici de sfinții deprinși cu contemplație.